він зречеться батьків, і вони більше його ніколи не побачать. Бідолашна Ірена через пережитий шок аж в лікарню потрапила, а син байдуже. Мати в лікарні два тижні лежала, а він лише один раз її провідав. Сухій ма і па, все, чого діждалася бідна жінка. Владика наче підмінили, і ось маєш. Добігався, виснажив себе до межі, занадужив, дістав двосторонню пневмонію вже тиждень в лікарні, з кожним днем усе гірше. Зрідка приходить до тями, висока температура, марить і кличе Оксану. Лікар каже, що ліки не будуть допомагати, поки хворий цього сам не захоче. Несподівано, проєктор хапає дівчину з руки. Оксаненько. голубенько, будь ласка, змилуйтесь над старим 60-річним чоловіком. Відвідайте сина в лікарні. Професор Виховський, що лікує його, запевняє, зараз все залежить від бажання жити самого пацієнта. Поки ви не прийдете, владик може і не захотіти. «Дружина впевнена, що я перебільшую, але навіть якщо він вам осоружний та вже зовсім гидкий, виконайте моє прохання з поваги до севини старого. Ви ж довго, брат дівчина. Пробачте, якщо зможете таке вихваляння сином. Говорив я, це все з одною метою, щоб ви зрозуміли, який скарб втрачаєте». Перепрошую, якщо ви мене не так зрозуміли. Він марить і кличе вас. Ні батька, ні матір, але ж вас. Протилежні полюси притягуються. Це не тільки закон фізики Оксана Юрівна. Це закони Всесвіту. Одні для всіх. Закони одні, але люди чомусь не надто ними переймаються. Промайнула. Валові дівчини думка. Найчастіше навпаки. Розділ четвертий. Смарагдове небо. Нічне чергування позаду. Все майже як завжди. Операції. Втомлені очі, руки, ноги та задоволене сумління. Робот, яка подобається, яку ти робиш навідмінно. Не хибиш. Ні перед собою, ні перед Богом, ні перед людьми. Це завжди задоволене сумління, чи то, як поетично називають цю річ писаки, совість. На виході з лікарні Сашко очима наштовхується на самітню постать старого, побитого життям пса. Собацюра радісно крутить хвостом, наче побачив старого приятеля. Один бік обпечений інший повиїдав лишай. Пес, очевидно, радо зустрічає кожного, хто не лає і не шпетить його, либон інтуїтивно чує волю людини. Отак. так! Інстинкти, які дозволяють тварині виживати у світі, бути частинкою його. Людина також частинка того самого світу, але, на жаль, втратила інстинкт, бо це плата за вміння говорити, Ходити на задніх кінцівках, вважати себе наймогутнішою. Олександр усміхнувся сам до себе, чув би його думки професор Савельєв незараховано гарантовано. Сашко уважно придивляється до пса. Той, здається, йому наче трішки знайомим. Так, колись давно він зустрів схожого. Так, схожого, бо не може бути той самий аж ніяк. Той був столичним мешканцем, іначе не таким пошарпаним. Але очі може закластися на що завгодно. Очі такі ж. Ні, Н -н -н -н не запопадливі чи голодні. Той пес наче вивчав його. Міг годину лежати під наметом, дивитися незмигно, наче хотів щось йому. Сказати. Та це, напевно, дофантазована, бурхлива молодеча уява, приперчена голодом, тому що діялося це в далекому 1990 році в жовтні, як те дійство тепер називають Революція на граніті. Нехай на граніті, то й на граніті. Але це виявилося чи не найліпші дні його життя тому що поруч була Оксана. Правда, тоді вже не зовсім його, на жаль. Але він міг легко торкнутися кінчиками пальців її волосся. Довго-довго дивитися, як вона спить. Розмовляє, сміється, тужить, плаче. Це ніколи не набридало. Так міг просидити і вічність, тільки б вона поруч. І лише схожий от на цього собацюру заблудлий, кудлатий. Чотириногий друг його тоді розумів, а може він сам вимислив собі те розуміння чи хотіння, аби, бодай, хтось його в тому світі зрозумів до мистями закоханого. Ні, не так. Не закоханого, бо той стан закоханості часто густо минає, а щось майже космічне. Коли від першого погляду на неї розумієш, що вона для тебе – все, і варто жити тільки тому, що вона є. Щось він справді сьогодні зовсім розклеївся. Осінь пізня, солодко гірка як калина, що примерзла від перших морозів, як дивний спомин про те, що було чи могло би бути, якби… Застання, оте якби хапався, наче за ниточку. Що якби?